Tira, bak gaur Aztelena dugu eta Aztelena ero lege zuharso bidasoko hitzako albisteak urko etxe beste, kaixo egunon. Bai, kaixo egunon. Zer emogu zendam? Zer ere. Bai, mentxe. Tiran jota fuego, bak izan. Jaur eaztearekin, eh? Bai, bai, bai. Bueno, eh eta datozenak, eh txondorra egiten hasi dira eta taeguneko piztuta. Baia la da, eh Arritorriko txondorra piztuta dagoia da, da eh bueno, txondorraren azkeneko helburua da, ba bueno, eh Jaenegoitzaldean, eh Olentzero ke zea eramandez ala bertan legin dago ikata, eh plazara, baina bueno, txondorra egiteak bertan eta bueno, txondorra piztuta izateak, ba bueno, badu baduamia, izan ere txondorra ingutan nahi matekimenanturatu direlako, bueno, ikusitzen e, dezkoak, erakusketak eta, e, zabar, eta bueno, e, hartu, e, txondorra egiteko e, Ekkimena bere gain, eta, bueno, txondorra gine dago, e, pista dago gainera, hori mantentzeko voluntariak eskatu ziduzten lan eta, bueno, bertan izango dela une honetan txondorraren inguruan voluntariak, eta, hori, esan bezalago ditalagoan, hori e, entzerok, e, bertan egindako ikatza, eramagutia, e, oi hartu arrei. Bueno, eta txerri egun atzo, eta girona? Bai, atzo izan zen eguna, urti, zemuzko izan zen eguna. Ondo, jende, jende ugari bilduzen plazan egia, esan beratago ganar. Niaguiz ambiental, bueno, oralia lagunzuen, Ba, eta, bueno, txarriaguna, ba, noraita esateko, ba, bueno, San Tomasen edo, ba, bezperetan egiten nago jartzunen ere, beste, beste egin batean bezala, eta, bueno, e, bertan, e, txistora probateko, trauskarteko, eta, bueno, herritarekin nagoetan egiten zentzen duten, zentzen duten atua jartua rekurti. Ba, bai, hori da, hori da. Bueno, e, bestalde, e, txarreuna albopatera utzi eta lezon, herri baratzen zozketa egin gaudete bihar. Bai, biar egin gaudete hori, eh. Herri e, baratzen erako, idurugitala, upartzelea prestatu dituzte lezon, Eta eskatzaiak hirurgita emeretzi dira denera, hortratze, zosketen bat dute, eh, zosketa hori biharren gauten, biharregu arden gauten ez dalean, eta esan bezala hori, hirurgita plaza edo hirurgita lau eremu eh, zoskatuko dituzte, hirurgita eh, emeretzi eskatzai geren artean. Mm -hmm. Bueno, e, gero, txerri muñok, bederatzi urte bete dituelako ekimen sorta? bai da eh justu garbeteko ditu, ba bueno eh okupatu zutela ba bueno eh 29 urte eh bertako eredua izan da autogestioa eta autogestioan jarritutako ba bueno eh lana egindute Zermuion dola 29 urtetik eh ona eta Bueno, hori nola itospatzeko edo ba bueno, ekimen sortan tolatu dute, Herri Bizkairik ideak, ke, ekimen sortuaren badaude musika konzertuak, eh, Herri autogestionatua, erakusketak eta bueno, besterako ekimenak ere, eta bueno, ere bat egin dute Ostrialean Herrira mugimenduak deituzuen Kasteladarekin. Ordan ba, prezon, izango da zertazko zatut, zaharren joan eskutit da atsenenguletan, eta bueno, horriaren txibarza jo dela kantolatu dituen, ba bueno, gamuletako ekimen guztiak. Bueno, eta Errenterian Ostrialeko Sant Totomas eguna Bai, ala da, joan denazteko hostilalean horrek ez dutzen, San Tomas Seguna, eta, bueno, hostilalonetan ingaute, e, oita bat batera errentelian bai, e, San Tomas Seguna. Bertan, ba, bueno, kiro e, izango da, kiro izango da, beti bezala, guraldiak laguntzen badu gintzat, eta, bueno, e, sistora postu ez gain, eta talo, talo ginen postuez gain, ba, bueno, horbase harritan produktuak ingo dira, artisauak, eta bestelako ekimen asko ingo dira, eta, orduan, e, ze hostilalean giroa errentelien, ba, bueno, pilpila nengo da. Torrekoaren gaineko iritzi kontra dituzte iraultzak eta udalak Baila da, iraultzak taldeak leak e, bertan e, bueno, e, Euskal Jantzien erakusketa du jarri eta, eta bueno, e, Garaibatean udala erkin egindako akortuaren ari bera Euskal Jantzien museoa jarri batzuten bertan e, Dirudinez eta iraultzak guri izan arabera Udalak beste plan, beste egiten bat, batzuk ditu e, E, torreko gareko tartean e, ostatua jartzea eta bueno, horre dabiltan negoziatzen prozesuan, bairantzakoak, bairantzakoak bai torrekoan zer egin, eta nola egin aztertzeko uh -huh. Bueno, e, Antson eta Donibanen hau pasairagoaz e, San Duz Domaz, azokak jere egindituzte? Baila da, azte buru honetan egindituzte bi barruzitan azoka oieke, antxon larumaten egin zuten, eta Donibanen berriz e, azo bertan, Antson e, bueno, giron labarmen izan zen arrien zehar, izan ere haurten lehen galiz, egun osoko gitaragoa antoratu zuten, larumaten ekin Batera, eta, bueno, bertan e, guztietik gauera, gero ba, bueno, gantzina txondolibanen aldiz, ba, bueno, ato izain zuten e, zea, e, azoka, itxas jaialdiarekin bat eginez, eta, bueno, bertan e, baserri giroa eta itxas giroan nagusi izan zinen, sandiago plazan, eta inguru guztietan. Uhum. Bueno, eta marrazketan leiaketarrako sariak banatu dituzte. Bai, den de Hostira lemanatu zituzten, eh, pasaiako liburutegia kentor eh, urtela duten eh gamonetako eh, marrazkireiaketan. Aurten 1110 el lanu arkeztu dituzte, ba pasaiako eh, ikasleek ikastaitzetako eh. ikasleak, Orduan ba bueno, emaikireek eitari izan dakoaren arabera, ba bueno, lan zain izan dute batetik asko zirelako eta urtetik bueno, urtera ba bueno, eh marrazkigile gazteek, ba bueno, lanubek aurkezten dituzterako Hostira lemanatu zituzten eh salió ya que estaba bueno miércoles en horrebaizain me han emengo duguk mhm Bueno, eta esan behar dugu, mm. e, datozenak, oi hartzen den atzo banatu zirala prosa eta poesia sariak. Bai, sari gehiago, e, ato urte lokozita, ebita bueno, e, izinia, oi hartzen den, e, prosa eta poesia sariak banatu zituzten ato, e, sortza egaztei, gudanetxeko haretu nagoentzera nagoentzera nagoentzera intzutunek eta, bueno, jendeitua izan zen, eh? gania, e, oi hartzen den berten e, txerriaguna zegoen, eta, bueno, bi gauzekin ba, kiro derrean ontzen oi den, eh? eta, bueno, e, sortza egai eskarrake matzizkieten, parte hartzagatik, eta, bueno, e, landen txokut Uhum. Bueno Eta aurrekontuen gaineko Udal Batxarra egingo dute Aste honetan eta aste aurkeztuko dituzte aurrekontuak Baila da, aste eston, honetan ingo dute Udal Batxarra eta bueno, eh, dirudinez salida de cadenza que como lo dira. Eta bueno, horre kontu horiek harrizarrekin modera landu ditu gobernantzeak eta bueno, horrengotu hoiek eh ekarpenak izan dituzte. Horta ze ustegunean aurkeztuko dituzte bain betiko horre kontu hauek. Uh -hmm. Eta bueno, usibarkoa 2013 kontuak 7700. Ba, ba, eta Errenterian gaur dira aurkeztekoak. Bai, hala ja, da, Errenterian alerantitzen goztele, dituzte eta gero udalbatzarrean saituruko dena, horiek eh onartzen. Orduan gaur gaur aurkeztuko dituzte ez Errenterian merkatu zarren Eta, estontan inparutenudar bat zarrean, ba, bueno, onartuko dituzte, eh? Hor, esan eh, behar da, ba, ba, dagoel akordioa gobernu taldearen eta eh, PSE eren artean, eh, bueno, gai batzuk eh, dituzte, eta, bueno, ikusi barko da, eh, oso tasunean onartzen dena horrekontua edo puntuzpuntukako busketa egiten da. Uh -huh. Bueno, eta beti prestek plazara ekimena egingo du urrengo larun batean. Ba, gara da, beti prest errenteriako eh, erraldoien eh, taldea da eta, bueno, hilaren eh, horretar dian, hau da, santonga segunaren biara munean, ba, bueno, erral Duten, eh, Gainia, eh, bat gute, <laughs> hortaz, eh, eta gara duke nahi dituzte Gaina mutxikoekin ekin dute Hortaz arroloi eta mutxiko entantzek batekin du batekin du, bat du Oita biena erretarian, eh? uh -huh. egin gauzte horiek hartzaletik aurreizan gara Buna eta pasaian, gabonetako krosa egingo dute irugarrenez hilaren hogeita iruan bai, Irugarrenek italdia izango da aurten eh, Antzoko eh, gabonetako koroza erena eh? Oita iruan izango da goitzez eta izinamatu kaukera Goitzeko marretetik eh, aurrera izango da Eta zerketa, hasiko dira Eta bueno, higiazko marka, higiazko parte astralien marka, hau ezberdute antolatzeiek <hazim> Bestanle Herrera Herrirak Herrerako topokoeltokiren irisgarritasun urria salatu du. Baia da da, e, eh bueno, Herrera en topokoeltoki berria dago, baina bueno, Herrera Herriratzen txepeko taldea eta esate duten, az, ba uno txepetik eh Herrerako gen geltoki horretela juteko, ba, bueno, bidea e, oso eskazala, Hau da, engeltoki geltoki egin dute eta bueno, e, berteraristeko bidetan ez dute pentsatu batatzera txepetarrentzat. Orduan bueno, horregatik ankixo gatu ziren lanu batean, martxa egin zuten topokoeltokiraino eta salatu zuten berteraristeko, ba en, bueno, emateka bezida da Uhum. Bueno, eta bestele lezion, Herridak Gamonetarako e gaitaragua aurkeztu du. Bai, hala da, eh bueno, len aipatu dut eta Paiudalak ere, ba bueno, Gamonetako gaitaragoutela Txirrimuñoak, eh ere bere urte, urte urrenari lotutakoak dira, baina bueno, Gamonekin bate dute. Herridak ere baduen Gamonetako gaitaragua eta bueno, e, ohiko mobilizazio eta ekarreta ekarreta ez gain, pertsonaldekoak lenak, ba bueno, besteak erekinak kantuan e, pertsona gaiak kalean egoteko. Uhum. Bueno, eta azkenik gaurtsa balduko dute Euska Liburu eta diska azoka lezon. Bai, da, e, gaurtsa balduko dute, eh Dolibane kaleko e, kulturaretoan dago, eh di liburutegi disko azoka hori, eta bueno, eh udalak e, zuen, ba bueno, egin duten alegia, ba liburutegi disko hori osatzeko, ezta. Azken urtetako e, klasiko izan da lezon e, liburutegi disko azoka, baina e, iaz adibidez, ba bueno, izan ziren, ba bueno, azko, azoka osatzeko. Aurten herritarren laguntza askatu dute, herritarrek erantzun e, entzuna mandiote eskaira horri, eta bueno, erritarren ekimenagatik ekime ba, lezon badago, gaboranetako disko mm -hmm. Bueno Eta, amaitzeko, arpiditzeko aukera? Baina, arpiditzeko aukera zuzenena telefono 10 bate egitea da, onakotol, telefono zenbakira, platzi 0-2 Zortzi B, 0-2, 0-Bat Horko etxe beste, oartzo bidarsoko ditzako zuzen dara, mila, mila esker gurean izate gatik, eta, esan berdugu, urte berri hon, izan ere ba, e, urtara jaren zazpi arte, Ez gara elkar entzungo, eh? eta, bueno, ondo pasajaiak. Baia, gara, ondo bukatu urtea eta urreko hau hasi. Agur. Ja.